Принадність полягала у тому, що місто Тернового поля не тиснуло на своїх мешканців кам'яним громадям багатоповерхівок. Принаймні, у старому центрі воно нашкодувало простору для парків, зелені, води. Мало не з центральної площі відкривалася неймовірної краси панорама. Широченна гладінь штучного озера, яке старі Тернополяни називали ставом. З одного боку обмежена елегантним, зі смаком улаштованим новим парком, де групи дерев сусідили із новочесними, застилим і філософськими зазмістом скульптурами з простого сірого каменю, що із часом так вріз у землю, що видавалося, ніби з неї якоюсь дивною примхою природи і виріс. Ставу позичала свою воду річка Серет, вона окреслювала розлогу дугу і простувала собі далі на південь на зустріч із Дністром. З протилежного боку берег Ставо утворював пагорб, вкритий начебто диким лісом, в якому заховався отакий собі простий селянський хутір. А насправді ресторан з такою назвою. Тут можна було б посадіти на свіжому повітрі в оточенні сільського господарського реманенту, а в негоду у селянській хаті зі столами й ослонами, рушниками на стінах і даркачами у кутку. Центр міста і дружбу з'єднувала широка, вимушена іще колишньою бруківкою дорога. Між лівим берегом Серету і містом колись скисло собі майже болото. Та відколи на високому правому березі ріки з'явилися перші пяти хрущовки, новостворений масив перший із тернопільських спальників сполучили з містом, дорогою через річку поклали міст, а на гору широкі сходи, прикрашені мозаїкою із зображенням Молодих будівників комунізму. Будівники, чоловік і жінка, які мали б за логікою мешкати у цих хрущовках і малосімейках, дивилися далеко уперед. Вони бачили близьке, вже комуністичне майбутнє, в якому усім всього буде потрошки, і квадратних метрів також. Та задурно. Час минав, мозайка обсипалася, сходи під мило дощами. Вони похилилися на бік і майже завалилися а комуністичне майбутнє так і не наблизилося. Ані трохи. Хоч Микиті Хрущову воно здавалося зовсім реальним. Над лисим провісником близького кукурудзяного комунізму не сміявся і тоді. І тепер тільки лінивий. Та з висоти літ чи варто спитати себе. Хрущов так і дав людям квартири. Хай тісні, хай незручні, але окремі безкоштовно. А що дає сучасне суспільство? Безкоштовно – нікому нічого. То чи варто насміхатися над наївним та щирим і завзятим будівником кукурудзяного раю? А тоді у 60-ті на Комсомольських Соботниках по порядкуванню лівого берега Серету працювали усі від пенсіонерів до Жовтенят. Валя застала гідропарк вже у всій красі. Посаджені роками піонерів Ялинки і Тополі виросли і створювали затінок безріч мальовничих куточків Вабили закоханих, а вимущені диким каменем стежки виводили матусь із дітками то до водограю, то до млина, то до острівця, де Боретіно отримав ключ від черепахи і тортіли, чи до череди дерев'яних гномів, то до мікрозоопарку, то до гойдолок, то до справжнього пасажирського літака, перетвореного на своєрідну дитячу мегазабавку. Довга, мов, стріла дорога вела до ринку. І здійснюючи цю щотижневу, неодмінно прощу, Валя щоразу втішалася красою рідного вже тепер міста і не втомлювалася повторювати «Як добре, що я тут живу». Якусь Тоня Антуанета запросила її до театру. Валі рідко догодилася бувати в театрах. якось не складалося. Вивезли колись їх ще студентами до Львівської опери, ото й усього. Ще відтоді театр став у її серці – поособленням усього по-справжньому гарного, шляхетного, таємничого і недоступного. Тернопільський театр вписався у це визначення цілком і одразу. Збудований за усіма канонами старовинного, колишнього іще театру, він ніс о той особливий дух класичної краси – з марамуровими сходами, із м'якими кріслами, із темно-червоним оксамитом і позолотою, з кришталевими люстрами і урочисто затишними ложами. Він був таким, яким і мав бути театр, храм мистецтва, храм душі, притулок мус. І крокуючи поруч із Тонею додому, Валя несла у серці тихе сяєво свята і думала, як добре, що я тут живу. Тоня змінила її життя. Вона не тільки знайомила Валю з людьми, до яких ніколи б не дотяглася скромна медсестра, вона знайшла її роботу. «Досить тобі гибіти у реанімації. Там тільки здоров'я втратиш, а нічого не заробиш. Один з моїх однокурсників відкриває приватний кабінет масажу».